Слугував для пишань і величань. Насправді ж ставав вічним докором за його невчасне запізніле народження. Не для подвигів і геройства в ім'я вітчизни і товариша Сталіна, а тільки для страждань. То від напівсирідства, то від жорстокостей війни, то від холоду і голоду. І в мене закінчувалася літня екзаменаційна сесія, коли Марко прислав першого в цьому лихому році радісного листа. Дорогий Миколо, повідомляємо вас, що ми з мамою живі і здорові, чого і вам з Оксаною бажаємо. А також хочу розповісти тобі про те, що у нас уже достигають хліба, і мама потихеньку приносить додому трохи колосків. І ми... Виминаємо зерно з них, але воно ще таке сире, що на моїх жорнах не мелиться. То я товчу його в салотовці, а тоді мама пече з нього тоненькі маторженики, і вони чомусь зелені, як кушур з нашого брідка. Я ще ніколи не їв зеленого хліба і не чув, що він є, а тепер у нас хліб тільки зелений. І дух від нього трохи, як от трави, але все одно такий смашний цей зелений хліб, як той шоколад, що ти привіз мені з Германії. Якою страшною може бути навіть людська радість. Я теж їв зелений хліб влітку 33-го року. Темними ночами біг у степ, сідав у пшениці, стриг колоски в турбину, з якою ходив до школи. Портфелів іранців тоді не знали. Ніз додому, де ми з мамою обминали ті колоски і товкли в ступі. Не достигли зерно і все потай, щоб не побачив мій дурний ідейний батько. І не знаючи, що за ті колоски мене могли розстріляти, як то написано було в постанові на друкованій усіх газетах. Але діти не читають газети, друкованих у них жорстоких постанов, так само, як не читають вони слів євангеліста про те, що хто не прийме царство Божого, як мала дитина, той не увійде в нього. Євангеліста звали Марк, мого брата Марко. Каменем сидів я в інститутській бібліотеці, а онадився до професора Черкаса, де як саду було повно заборонених плодів, споживати які тут не заборонялося. Професор у бібліотеку все своє довге життя. Під час війни її зберігала його стара родичка. А в цій книгозбірній нічого не вилучалося, не викидалося, не знало політичних підозр і анафем. Книжки жили тоді, коли їхні автори давно вже були розстріляні, замучені голодом у тюрмах і хворобами у таборах. Тут зберігалися праці Вавілова, Чаянова, Кондратєва, романи письменників, яких я ніколи не читав, а вірші поетів, про яких ніколи не чув. І Білий, і Блок, і Сенін. І тоненька книжечка з висловлюваннями найвідоміших європейських політиків про смерть Леніна. І товстелезний том з кумедною назвою «Как ми строїмо мітро імені Л. М. Кагановича» І збірка віршів незнаного мені Тодося Осьмачки, Клекіт і роман «Підмогильного місту». Книжки мудро мовчали, загадково мружилися, і, надією, вчувалися мені тихі шепоти, болісні зітхання, гіркі скарги. Були там розважливі настанови, полум'яні заклики, плечи регіт, повчання і хвастощі. Письменник, від якого для нас лишилося тільки прізвище у вірші Тичини, розповідає, «Я рос в обстані професорів з чотирьох років я розбираюсь в гулі імен вокруг мене. Дарвін». Геккель, Спенсер, Міль, Кант, Шопенгауер, Вагнер, Егельм, Гольц, Лагранж, Пуанкаре, Каперник. А який гул імен довкола мене, довкола мого тисячолітнього життя? Що долинало на цей край степів, на край життя, який віки цілі значиться словом «Україна»? А що чув і бачив мій маленький брат?